noi prin Harul Lui Dumnezeu prin jertfa Mântuitorului, fiindcă am fost răscumpărați. Uh, sunt două versete. Unul spune că am fost strămutați în împărăția Fiului Dragostei Lui, iar un altul spune că am devenit cetățeni ai cerului. Adică ca cetățean te poți bucura de toate drepturile a acelei țări sau împărății în care te afli. Așa, ca să știm cu toți, cei care emigrează, se duc în America sau alt, stat. Dar în America, de pildă, dacă cineva amest, nu poate să-și capete cetățenia imediat. Chiar dacă are intrarea. Vreme de cinci ani de zile el este privit tot ca un imigrant, ca unul care este așa supravegheat să vadă ce comportă, dacă merită să-i sida această sau nu. În acest timp de cinci ani, el status sau stăpânirea autorităților află despre el cine și pentru ce e venit acolo. Și dacă tot ce au constatat ei arată că omul nu prezintă niciun pericol, ci din potrivă. Sunt și oameni care pot fi de mare folos țării și se acordă dreptul de cetățean. În momentul când el a căpătat dreptul de cetățean, atunci el se bucură de toate drepturile. El a un cetățean american, deci indiferent din ce țară sau din ce națiune face parte am spus acest lucru ca să înțelegem și noi. Nu contează din ce parte a lumii sau din ce cult sau știu ce altceva vrei să spui. În momentul în care cineva se întoarce la Domnul și l-a primit pe Domnul ca mântuitor în viața lui, din clipa ce acel suflet, el este un suflet răscumpărat, mântuit, dar totul Dumnezeu pentru mulți din aceștia îl lasă un timp pe pământ să rămână, dar timpul care îl acordă să rămână mai departe pe pământ e ca el să dovedească într-adevăr că este vrednic pentru cetățenia ce îi se va acorda. Ea îi se acordă, dar nu are intrarea. Stă el și dacă în acest timp mai are și altceva, are anumite obligații pe care trebuie să le îndeplinească. Mântuitorul Iisus, el a spus un cuvânt pentru cei ce sunt ai lui pe pământ. Deci așa cum Piri nu a trimis Tatăl tot, astfel vă trimis și eu pe voi. Deci fiecare credincios, după ce l-a primit pe Mântuitorul, el are o datorie față de cei care încă n-au devenit credincioși să-i vestească Evanghelia și cei ce vor crede, vor deveni și ei copii a Lui Dumnezeu. Deci Domnul, până ce ne primește acasă la El, avem încă de făcut o lucrare. Spun aceste lucruri, de ce? Pentru că pisarul care îl vom citi, vom vedea că ceosul, sunt și stări, și momente, și împrejurări în care se vede chiar așa nu tot timpul e același lucru. a sunt pe o treaptă foarte sus, să zic așa, mâine mă pomesc mult mai jos. Și sigur, că văd că în loc să tot înaintez, am dat înapoi. Deci nu-i lucru plăcut. Și într-un război, când se câștigă o, o bătălie, un război de o țară, nu înseamnă că de când a început lupta și până se termine a avut numai biruințe. Nu. Sunt și momente în care are loc și retrageri, înfrângeri, dar lupta nu e pierdută. O luptă pierdută înseamnă atunci când ai cedat, când ai capitulat, atunci ai pierdut războiul. Dar atât timp cât tu încă te găsești în luptă, e speranță că tu vei câștiga lupta. Deci, aceste lucruri trebuie să le știm că și în viața de credință, la fel se petrec lucrurile, să știți. Nu tot timpul ne vedem tot înainte, Tot înainte. Bine ar fi, dar... Asta e cum am spus înainte. Să nu uităm că suntem străini, ducem o luptă și că în afară de asta e și faptul că să dorim și mai mult locul care e acolo. Pentru că un cuvânt pe care Apostol Pavel îl spune, el sigur că s-a bucurat de foarte mult har în toate lucrurile, dar nu prea înțeles atunci când s-a pomenit cu acel țepuș în coastă, El nu îi explică ce anume era acel țăpuș. Unii gândesc că a fi vorba de o boală pe care el avea ceva probleme cu ochii. Alții gândesc că a fi vorba de vreo ceva spiritual, un gând păcătos, un... ceva ce îl supăra și el ar fi vrut să fie curat, să nu aibă nicio problemă, adică să se vadă tot timpul curat, înaintând și făcând slujba lui Dumnezeu. Și el se roagă pentru sepușul asta, și Domnul îi răspunde, Fii pe pace, căci harul meu îți este de ajuns." Uh, sigur, uh, Vă spun care este felul în care eu am înțeles acest cuvânt. Când este vorba de o încercare, de o suferință, de o durere, să știți că acest lucru pe creștin nu prea îl deranjează mult, să știți. Sufere, e adevărat, e ceva neplăcut, e adevărat. Dar pentru un suflet născut din nou, adevăratul necaz, și rău pe care el nu-l poate suferi și de care ar vrea să scape cu orice chip, este păcatul. Când este vorba ca unui om mântuit să își se dea plirejul, să greșească, să păcătuiască, ei fac făcut cel mai mare rău. E cu mult mai bine să-i dai câteva palme decât să-l faci în ceva să-l păcătuiască. E mult mai bine. Lovește-l. Lovitura o sufere, e ceva de moment, trece, dar păcatul nu e așa, pentru că, pentru creștin, păcatul înseamnă, de fapt, uh, uh, pierderea mântuirii, bucuriei, nu o pentru totdeauna, dar pe moment rămâi fără această bucurie, pentru că păcatul e ca și o eclipsă în soare, când se interpune luna, între pământ și soare, atunci noi, soare, lumina și razele lui, și că nu mai ajung la noi. Soarele rămâne tot soare. Eclipsa trece, nu durează prea mult. Dar în timpul acesta, noi care suntem pe pământ, vedem că nu mai e lumina care a fost. Deci, asta înseamnă păcatul în viața unui creștin. Este cel mai cumplit rău pe care omul din lăuntru nu îl poate suferi. Haideți un gând cu care trebuie să citim pisaul. Cuvântul ne vorbește că ochii lui sunt atât de curați că nu pot să vadă răul. E vorba de Domnul aici. Dar acest cuvânt se poate aplica foarte bine și omului din lăuntru. Pentru că omul din lăuntru este din Dumnezeu. Și ochii lui sunt atât de curați că ori de câte ori, fie că a greșit el, fie că i s-a dat, dat prilejul să păcătuiască, acest lucru nu poate să Ăsta este omul născut din nou. Cel nenăscut din nou nu are probleme cu păcatul. E, zice, dar și ce asta? -am zis, și ce cu asta? Adică el nu deranjează pentru că nu-i din Dumnezeu. El are forma de evlavie, ca să-i spunem așa dar lui îi lipsește puterea. Puterea înseamnă Duhul Sfânt. Și dacă acest har al Duhului Sfânt într-un om lipsește, pentru el păcatul nu e o problemă. Domnul. Dar pentru cel născut din nou, da. De aceea, mulți din cei religioși care sunt nenăscuti din nou, habar n are de lupta pe care o duce cel născut din nou cu păcatul. Păcatul pentru el înseamnă accident. Păcatul pentru el înseamnă ceva ce nu își poate dori absolut niciodată. Și totuși noi mai greșim și mai păcătuim, dar nu, nu poți să-l suferi. Pentru că cel care nu-l poate suferi este omul din lăuntru, să știți. Carnea asta, da. Dacă pe ăla din lăuntru face facem să amusească, să tacă, atunci păcătuim cu carne cât vei, Nu ai nicio problemă. Dar asta înseamnă Înseamnă cuvântul care tot Biblia îl vorbește pentru unii care ajung în astfel de stări și îți merge în numele că trăiești, dar ești mort. Pentru că cei care își permit în viața de credință să trăiască într-o viață de, de păcat, de ceartă, de mulțumire, de cârtiri sau câte alte lucruri, el trăiește cu impresia că este creștin, dar practic după Scriptură el este mort. Pentru că pentru cel născut repede nou o astfel de stare care o aduce păcatul pentru că el înseamnă o mare supărare, o mare durere, o mare pierdere. Pentru că legătura pe care o are creștinul cu Hristos e mai mult și mai presus de orice. Mai mult decât viața. David așa spune într-un cuvânt, Doamne bunătatea ta face mai mult decât viața. Pentru ce religios nu e așa Domnului, la el e altă treabă, e și ce cu asta? Dacă vrem cu adevărat să știm ce înseamnă om născut de nou cu adevărat din Dumnezeu. Iar dacă repet iarăși, de atâtea ori am repetat, dacă nu avem prea multe probleme în mintea noastră cu cugetul nostru, atunci că avem un gând păcătos, o să o păcătuim într-un fel și totuși rămânem liniștiți, este limpede. Puneți întrebarea, cât e de adevărat că tu ești născut de nou? Acestea sunt dovezi, sunt mărturii clare, prin care omul poate ști că ești sau nu ești mântuit. Iată ce spune prorocul David, rămân jos ca să pot să văd mai bine la lumina. Nu David, și prorocul Asaf. Strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu și El mă va asculta. Sigur, sunt momente în viață când și cei care ne înconjoară și care ne văd cum ne văd ei, dar creștinul totdeauna trăiește în speranța, chiar dacă pe moment pare că Dumnezeu nu mai este același pentru mine, el totuși trăiește cu credința că totuși Dumnezeu îl va asculta. Acest cuvânt îl găsim în cartea Prolocului Mică în care se spune... Nu te bucura de mine, vrăjmașă, căci chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Asta ca să se împlinească acel cuvânt că cel neprifăndit prin credință va trăi. Că fără această mărdejde sau credință pe care o dă cuvântul, creștinul nu poate să-și conținui mai departe viața de credință. În ziune cazului meu, spune mai departe prorocul, Caut pe Domnul, deci noaptea, mâinile îmi stau întinse fără încetare, fără purmare. Sufletul meu nu vrea nici o mângâiere, deci uitați-vă în ce fel gândește un suflet mântuit. El spune mai departe, mi-aduc aminte de Dumnezeu și gen. Mă gândesc adânc în mine și mi se <coughs> mâhnește Duhul. Deci, iată prin ce fel de stări trece unor creștinul. Dar cel ne născut din nou nu-l poate pricepe. Și dar ce ești așa de amoros sau supărat? Pentru că el nu cunoaște această luptă pe care a un un Suflet născut din nou. Apoi zice: Tu înții pleoapele deschise. Și de mult ce mă frământ, nu pot vorbi. Mă gândesc la zilele de demult, la anii de odinioară. Creștinul totdeauna își amintește de viața lui cu Domnul pe care a trăit-o atunci când totul era foarte bine după cuvântul Domnului. Mă gândesc la cântările mele în noaptea, cuget adânc în lăuntul inimii mele încade Duhul pe gândul și zic. Deci uitați-vă ce frământare, ce luptă duce un suflet mântuit. Va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va mai fi El uh, binevoitor, și noi trăim astfel de stări în care ne este umbrită nădejdea mântuirii. Observați cum sunt provocul aici? Deci nu trebuie să ne mirăm când trecem prin astfel de stări, pentru că toți copiii lui Dumnezeu au trecut și trec prin astfel de stări. Deci s-a bunătatea lui pe vecie, s-a dus făgăduința lui pentru totdeauna, iată care sunt acele gânduri în inima omului mântuit când trece prin astfel de stări pe care nu și-le dorește niciodată. și a uitat Dumnezeu să aibă milă și a tras el în mânia lui înapoi îndurarea, atunci în zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreapta celui prea înalt nu mai este aceeași. Deci, iată, poți să ajungi și în astfel de stări în care... Pui la îndoială dreptatea, îndurarea și harul de care a avut parte. Deci, vă dați seama că starea acestui suflet era cât se poate coborâte de jos. Dar, uitați-vă de nou ce înseamnă harul lui și dar, tot vă lăuda lucrările Domnului. Că și mi-aduc aminte de minunile tale de odinioară. Da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprările tale. Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Deci iată cum revine sufletul la o viață normală, o viață pe care el a trăit-o înainte de a și în această încercare. Tu ți-ai arătat puterea Printre popoare. Așa, mă îndepărtește ochii ăștia. Ce frumos, vorbește cuvântul. Zice, care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeul care faci minuni. Tu ți-ai arătat puterea printre popoare. Prin brațul tău tu ai izbăvit pe poporul tău, pe fiul lui Israel și ai și ai lui Iosif. Când s-au văzut apele, când au văzut apele, Dumnezeule, când ți-au văzut apele s-au cutremurat. Adâncurile s-au mișcat, norii au turnat apul cu găleata, tunetul a răsunat în nori și săgețele tale au zburat în toate părțile. E așa frumos gândul acesta când îl vezi pe Dumnezeu la lucru în viață. Spune mai departe cuvântul, Tunetul tău a izbucnit în vârtej de vânt, fulgerele au luminat lumea, pământul s-a mișcat și s-a cutremurat. Ți-ai croit un drum prin mare, o cărare prin apele cele mari și nu ți s-au mai cunoscut urmele. Ai povosit pe poporul tău ca pe o turmă în mâna lui Moise și Aron. Iată aceste gânduri pe care le-am auzit în acest psalm, sunt și pentru noi acel adevăr care practic toți cei născuți din nou îl trăiește. Cel nenăscut din nou, așa cum am vorbit mai la începutul psalmului, habar n-are de această luptă de care Apostolul Pavel spune, la sfârșitul zilelor lui, lupta cea bună m-am luptat și credința am păzit. O luptă uh, cu noi înșine, cu carnea, o luptă cu duhurile care sunt în lumea asta, o luptă cu oamenii care nu cunosc pe Hristos, uh, o luptă, când am spus cuvântul cu oamenii care nu cunosc pe Hristos, mă refer nu atât la lumea de afară, cât la lumea care există în biserică și cu lumea de afară. Dar cu lumea de afară probleme prea multe nu avem, pentru că ești separat de ea numai dacă vine o vreme de necaz, de strâmbtorare, cum a fost cazul cu noi, dar chiar și atunci nu ai de suferit, dar în ce privește, prilejul de a păcătui lumea de afară nu prea se poate da. Cel mai mult prilej de păcătuire se văd lumea din lăuntru, să știți. Când Pavel vorbește de această luptă, deci el, am de luptat și cu ce este în lăuntru, adică în interior, și cu ce este în afară. Deci asta este viața unui creștin adevărat. Deci să nu descurajăm niciodată. Fratele Richard, în legătură cu ce am vorbit acum, el are un cuvânt foarte interesant, că păcatul cel mai greu sau lucrul cel mai greu pentru un creștin este atunci când cade în desnădește, când el se că este pierdut. Niciodată, oricare ar fi acele împrejurări sau prilejuri sau stări sau necazuri, sau încercări care vin asupra ta. Am auzit în psalmul care s-a spus, după ce întâi prorocul a ratat acele încercări pe care trece și, și chiar și faptul că nu mai este același în îndurare, eu totuși îl voi lăuda pe Domnul, îmi voi aduce aminte de lucrările lui. Asta este credința care ea nu cedează. Ea rămâne mai departe aceeași. Și un gând cu care vi spun, despre un creștin care a căzut într-o stare, într-un păcat, în care, după unia gândea că mai poate el fi mântuit sau nu, dar el a spus un cuvânt. Și decât să mor la poțile iadului, mai bine vreau să mor la poarta raiului. Adică, așa cum sunt, acolo rămân. Se va îndura, ori nu se va îndura Dumnezeu, dar eu acolo vreau să rămân. Uh, și David, la fel, a spus când a căzut. Când uh, la numărătoarea poporului, când Domnul i-a pus în față cele trei urgii, uh, el a ales urgia care, zice, că una din ele era aceea să cadă în mâinile oamenilor. și nu, și mai bine să cad în mâinile lui Dumnezeu, căci și în durările lui sunt mari. Și atunci Domnul foarte frumos... Nu l-am lovit nici cu trei ani de secetă, nici cu trei luni de uh, zile de ciumă, ce, nu, trei zile de ciumă, care a fost ultima. Asta a fost ce a cerut David. Mai bine să cad în mâinile Domnului, căci îndurarea lui este mare. Fratele, haideți să ne apucăm. Doamne.